Pista 16. Enigma otiliei de George Călinescu Un miros pătrunzător de oțet aromatic se amesteca cu o duhoare neplăcută de dormitor închis. Doctorul făcu semn să se deschidă un geam și se așeză pe marginea patului, pe locul părăsit de Olimpia, în vreme ce toți ceilalți, plini de curiozitate, făcură cerc în jurul patului. Acum Simion se vedea răsturnat pe spate cu ciocul în sus, răsuflând încet. Pieptul, descoperit, îi lăsa afară o perie de tuleie, un picior gol vânos ieșa din plapumă Doctorul îl luă cu amândouă brațele și l așeză bine pe pernă, îi desfăcu ploapele și privi ochii, apoi îi luă pulsul În timp ce număra mental, întrebă, cum i-a venit? S-a sculat de la masă și s-a dus să se culce și atunci a căzut jos, eu nu l-am văzut Am mâncat prea mult, mănâncă prea mult, domnule doctor, cineva mi-a spus că ar avea diabet Doctorul nu dădu nicio importanță vorbelor Aglaei și își pregăti o seringă. I-ați făcut analizele? S-a făcut, domnule doctor, sări stănică. Aglaie, întins o hârtie, doctorul o examină mahmur, apoi zise astru. N-are niciun diabet. Când acul se înfipse într-una din fesele concave ale lui Simeon, acesta gemul puțin, apoi început să miște capul și să privească pe doctor pe sub gene. Cum te simți? întrebă acesta. Simionul îl scruta atent, dar nu răspunse. Nu poți să vorbești? strigă doctorul. Ia ridică-te. Simion se ridică puțin, zâmbi prostește, mișcă puțin buzele și tăcu. Probabil afazie, vorbi doctorul ca pentru el. ce aia? întrebă Aglaie. Doctorul o privi cu dispreț și zise. Și-a pierdut graiul deocamdată, așa cred. Cum așa? E grav? întrebă Aglaie scandalizată și plictisită. Depinde de cauză. Asta nu putem ști acum. Să stea liniștit în pat și mai ales să-l păzească cineva. Asta e esențial. Și să mă mai chemați. Doctorul ceru să se spele pe mâini făcă operația curăceală, aruncând pe suploape, ochii în jurul lui, spre a vedea dacă îi se aduce onorariul. Stănică o lo de braț pe Aglae și o duse în odaia vecină. Trebuie să-i plătești doctorului vizita de noapte. Dăm că-i dau eu un pol, de câte cinci ca să pară mai mult. Cât? se indignă Aglae. Doctor mare motivă stănică. Nu primește mai puțin. Aglae scoase banii bodogănind. l La găsit acum să se îmbolnăvească tocmai când sunt mai supărată cu copiii ăștia. Stănică îi luă banii din mână fără să o mai asculte și ieși în întâmpinarea doctorului, care se pregătea să plece. Îl luă ceremonios de braț și îl scoase pe ușă într-un chip cam caraghios, căci gesticulația lui afectată contrasta cu afectarea cu care doctorul își păstra licititatea. Afară Stănică strecură doctorului onorariul în mână și se crezu dator ca de obicei să ia informații. Domnule doctor, ne dăm seama foarte bine că e grav, dar suntem tari, pacientul e în vârstă, de acum încolo ne așteptăm la orice, spuneți-mi verde." Tăiați în carne vie, doar sunt bărbat, ce Dumnezeu! Doctorul căută să scape de orice preciziune, pășind repede spre poartă, în vreme ce vorbea ceea ce jigni pe stănică. Este un ictus, cu atac afazic. Așa mi se pare, în aparență, foarte ușor. Tocmai astea sunt primejdioase. Nu pot să mă pronunț până nu fac examenul amănunțit al bolnavului. Poate să fie și altceva. Nu pot să anticipez. Trebuie să-l supravegheați, să vedem cât durează criza. Atunci e grav, Domnule doctor. Doctorul ridică din numeri și, înalțându și gulerul hainei, fiindcă sufla un vânt subțire, porni fără să răspundă. Pungași de doctori, îți iau bani degeaba. În fond, Stănică era impresionat și o tremurătură-i străbătut-o trupul. Va să zică Simion putea să moară. O duioșie nespusă îi trecu prin suflet, de care fu în același timp mândru. Ce canalii sunt oamenii, se gânde el. Aglae, soacră mea, e o vrăjitoare. N-are inimă nici de un gram. Îi moare bărbatul și se tocmește cu doctorul. Și e plină de bani. Iar Olimpia stă ca o dobitoacă. nu cere nimic, nu descoperă nimic, o să moară toți și nu o să-i rămână niciun ac. mi am legat viața de o insensibilă. Firește, moare Tasu și titi se leagănă. Ce idiot. Până în casă, stănică trecuse printr-un șir întreg de asociații, al căror punct de plecare îl uitase. Olimpia se pregătea să plece. La fel făcea și Simion. Simion adormise și Agla era de părere să lase dracului în pace că n-are nimic. Indigestie. Unde te duci?" întrebă stănică pe Olimpia. Acasă unde să mă duc? Până când am să stau pe capul altora." Tocmai acum când tatăl tău e bolnav, n-ai auzit că trebuie supravegheat? Are cine să-l supravegheze, n-avea grijă. Ia, Urica, e Titi. M-am plictisit să tot fiu pe drumuri. De altfel și dumneata mai bine face să stai acasă. Eu sunt femeie măritată sau ce?" Dragă Olimpia!" se încercă stănică să-și împace nevasta care privea în sus, marțial, din cauza fălcilor prea pline. Tu știi cum e cu un avocat, trebuie să alerge, să fie pretutindeni. Dacă n-avem și noi avere ca alții, nu-i așa, domnule Felix?" ce cu domnul Felix? Eu vorbesc cu tine. Am să-l rog pe domnul Felix, care te întâlnește mai des, să te pună sub observație, să-mi spună cu ce femeie te întâlnești mereu, cine e Georgeta? cea de care tot aud." Poftim!" se miră stănică privind pe Felix." Iată o femeie care nu înțelege situațiile. Eu sunt ca un doctor, înțelegi? Eu am contact cu toate clasele sociale. Dacă o artistă îmi cere concursul, pot să întorc spatele? Ce artistă? Ce artistă? Îi tăie Olimpia vorba. Eu o... Stănică se arătă pudic și indignat. Iubito, niciodată n-ai fost așa nervoasă. E de față domnul Felix? Avem un caz nenorocit în familie? Acum te-ai găsit să-mi faci scene? Ai și tu dreptate, vom discuta acasă." Cei trei ajunseră în curtea casei lui Moș Costache, fiindcă Stănică ținuse să-l conducă pe Felix. În dreptul casei, auziră un părit grozav și o șoaptă cavernoasă care-i făcut să treseară. Ei, ce s-a întâmplat? Era Moș Costache, care împinsă ușa gotică și întreba. Stănica intra numai decât înăuntru, gata să se sustragă reproșurilor Olimpiei. Ce s-a întâmplat? I-a venit rău puțin, dar ce are Dumnezeu știe. Doctorul ce a zis? Întrebă Moș Costache. Doctorul. Se supără, stănică. Un pungaș. Vine, te pipăie și spune că nu știe precis. ți a ales meserie bună, amice. A spus că să vadă mai târziu. Icterictus, ictus, așa ceva. Ictus, confirmă Felix. Asta. Pentru asta cere 20 de lei. Îi dau proștii. I-am dat numai 10. Stanică scoase din buzunar două piese de argint și le jucă puțin în mână, apoi le vâră în buzunar. Dă-le încoace, zise Olimpia avidă. Lasă, acasă, protestă stănică. În sfârșit, cei doi plecară. Felix se întoar în odaia lui și lua un tratat de patologie generală pe care l-avea de la tatăl său, răsfoi prin el, în scopul de a găsi cazul lui Simeon. Atacul a fazic putea fi un aspect al unei simple congestii cerebrale, dar putea fi și altceva. Acest altceva, Felix refuză să și închipuie măcar. Era cu neputință, un molău ca Simion. Luă iar caietul bătrânului și privi cuvintele scrise în el. N-aveau nicio legătură logică între ele, totuși, un fire asociativ părea să le înlânțuie. Probabil că Simeon făcuse exerciții de caligrafie, ca unul căruia îi plăceau lucrările manuale, însă îl dăduse ca o contribuție la binele omenirii. Greșise caietul, bătea câmpii, Otilia spusese despre Simion că fusese în un om aventuros. Felix trebuie să recunoască sincer, că dacă ceilalți n-ar fi afirmat că Simion se purta așa totdeauna, ar fi jurat că nu e în toate mințile. Această idee începu să-l preocupe. Se dăduj repede jos din pat, cu picioarele goale și scoase din dulapul lavoarului un urman de fascicole, cu cursul de psihiatrie al profesorului care îl remarcase. Nu era obligat să urmeze acest curs, totuși îl frecventase și și cumpăra secoalele ditografiate. Începu să citească lecțiile din primovară, tocmai acelea în care se aflau elementele pe care le căuta și o ipoteză începu să-i se contureze. A avut satisfacții de detectiv. Se culcă târziu după miezul nopții răpus de emoțiile zilei și se deștepta abia la prânz când soarele era sus pe cer. Peste noapte visase că făcuse cu Otilia, ceea ce i se întâmplase cu Georgeta și fu profund mâhnit. Îi se părea că profana se o imagine sfântă. Se spălă ostentativ cu apă rece, încercă să năbușe toate emanațiile răutăcioase ale visului. Să meargă în oraș nu mai era vreme. Se dădu jos în curte să se plimbe. Abia atunci își dus aminte de Simion. Cum îi mai este bătrânului?" întrebă el pe Marina. Eh, bătrânul!" zise aceasta disprețuitoare. Ai mai văzut dumneata drag mort? Uită-l, bătrânul se plimbă prin curte. Felix rămase înmărmurit, aruncă ochii peste gard și într-adevăr zări pe Simion, care se plimba cu mâinile la spate și cu capul în pământ foarte agitat. Crezut de cuvință să treacă dincolo să se intereseze de sănătatea lui Simion. Simion, îl văzu și sări pe el cu agilități de ferină. Ai văzut?" zise el. S-a întâmplat o mare minune. Mort am fost și am înviat." Într-adevăr, observă Felix, ești foarte bine. În realitate, bătrânul cu fața suptă și cu părul foarte albit avea o privire fanatică, de o fixitate supărătoare. Vorbele părură totuși tânărului rezonabile. Dar bătrânul continuă într-un chip cam sibilinic. Am înviat din nou. Asta nu s-a mai întâmplat de 1910 ani. Am să-ți pun o taină mare. Sst! Să nu ne omoare cineva. Am să-ți pun o taină, anume cine sunt eu. Felix se prefăcă grăbit și dădu să intre în casă. Să vii să-ți dau talanții!" îi strigă Simion de departe. Ideea că bătrânul nu e în toate mințile se înfipse în capul lui Felix. Pusese în seara trecută un diagnostic și aștepta curios să vadă desfășurarea lucrurilor. Avea de gând de altfel să întrebe pe profesor. Aglae îi spusese nepăsătoare că Simion are nimic, că așa se mai maimuzărește el totdeauna. Când Felix căută să-i strecoare bănuiala că e ceva schimbat în felul lui de-a fi și că trebuie să cheme totuși doctorul, Aglae râse disprețuitor Dumneata, Totdeauna a fost nițel scrântit. Dacă m-aș lua după doctor, i-a venit rău și dat tot. Totuși, purtarea lui Simion a început să pună pe aglaie pe gânduri. Simion își examina hainele și le găsea prea scurte, dibuia prin toate dulapurile, scotea afară rufăria și hăinăria și se văita că dușmanii omoară hainele, le bate, le taie și le chinuie, persecutând astfel spiritul ascuns în ele. Ești nebun, striga Aglaie. Eu nu știu ce o să mă fac cu tine. Mi-ai pus toată casa cu josul în sus. Nu ți-a scurtat nimeni, nicio haină. Așa au fost ele. Le chinuiți, se căina Simion. Aglaie era în fond singura plictisită, fiindcă Aurica își reîncepuse turneele pe calea victoriei, iar Titi placid, privea neînțelegător legănându-se cu spatele rezemat de sobă și cu mâinile împreunate catolic. Când scandalul devenea mai mare, Aglaie îl îndemna să se ducă în camera lui ca să fie liniștit. Simion pomenea mereu de Duhul Sfânt, de Isus, de persecutarea lui Dumnezeu în lume și alte de astea, însă nu ducea niciodată divagația până acolo încât să fie prins în delirare. Convorbirea obișnuită era anormală și toate actele vieții îndeplinite cu o relativă regularitate. Mânca vârtos și dormea tun. Felix își puse în cap să-l descoase din interes psihologic. Simeon funcânta de convorbire. De ce te vaiți mereu? întrebă el. Cine te supără? N-ai văzut? Scurtează hainele, bat lucrurile, domnule. Când le bate pe ele, pe mine bat. Cum se poate să crezi dumneata una ca asta, că lucrurile nesuflețite, suferă și îți aduc dumitale vreo atingere? Simion, îl privi pe Felix serios și ca și mirat că acesta îl socotea așa de neînțelept, ceea ce intimidă pe tânăr. Ce a zis Hristos apostolilor pe munte în Galileea? Iată, eu sunt cu voi, în toată ziua până la sfârșitul veacului, amin. De atunci Hristos e răspândit în toate Unde nu-l aștepți, dar lumea-l urmărește și îl schingiuie, îl răstignește Așa mă răstignește pe mine și pe hainele mele Felix fusilit să recunoască o anumită logică În panteismul exagerat al bătrânului Cine știe, era un maniac cu vechi teorii mistice Îl spiti mai departe Atunci dumneata faci parte din Dumnezeu? Simeon paru nedumerit de subtilitate. Eu sunt purtătorul cuvântului Dumnezeesc, Isus etern care înviază mereu. Era am înviat. E nebun, gândi Felix, nebun delegat. Acum înțeleg eu, zise el tare, ești Isus Hristos. Simionul privi mirat, jignit, ca un om care e luat peste picior. Felix, deconcertat, crezu că s-a înșelat și a făcut o gafă. Drept cine mai e ei, mai amice? Hehehe, eșiret, Am fost Isus, toți am fost Isus după ce Duhul s-a răspândit din nou în lume dar persecutat a fugit de pe pământ și nu se mai întoarce decât la judecata de apoi. Acum toate sunt goale, moarte, eu, hainele mele, iarba, au rămas fără duh sfânt în ele. Curios, extravaganța dialectică a lui Simion încântă spiritul lui Felix. Desigur, Simion bătea câmpii, dar parcă era o logică în vorbele lui. Dumnezeu se revelase prin Isus, Omenirea răstignise această ipostază a divinității prin sacrificiul mântuitorului. Acesta se risipise în lume, făcând să participe toată făptura la divinitate. Însă omenirea ignorase caracterul divin al creației și zgonise cu totul spiritul din univers. Deci, crezi că redemțiunea a fost zadarnică? E interesant, Ha? exclamă lui Simion înțelegând. Mi-au omorât hainele, Îmi fură toate vorbele. Hotărât își zise Felix. E nebun. Stănică se lăsase târât acasă de Olimpia, dar ciudai se zugrăvea pe față. Însă era un om incapabil de a brutaliza pe cineva și chiar de a se împotrivi voinței cuiva. Din această pricină se credea bun la suflet și era într-adevăr atâta vreme cât îl stăpânea sentimentul. Din păcate, sufletul lui era labil și cuprins de o dorință vie de schimbare și avuție. Pe Olimpia o înconjura cu cele mai mare atenții, îi dedica o dragoste eternă pentru ca apoi să se plictisească și să viseze o altă femeie mai steață, înduioșundu-se totuși asupra sorții Olimpiei, după un eventual divorț și făgăduindu-și de a face o despărțire de o noblețe pomenită, așa încât, întâia lui mare dragoste, să nu sufere nimic și amândoi să rămână prieteni. Bineînțeles, aceste meditații, stănică nu le făcea în fața olimpiei și unele ușoare insinuări se izbiră de neînțelegerea încăpățânată a femeii. Stănică se socotie atunci un martir neînțeles. Iubita mea," zise el pe drum, înconjurând mijlocul olimpiei, știu, sunt un distrat, te neglijez. spune verde în față, o sândește-mă, iubirea mea." Dragă," obiectă olimpia ca macru, sunt măritată, avem o casă." De bine de rău, eu înțeleg să stau la casa mea. Mă țin mereu pe drumuri, toată ziua la mama. Ce vrei în definitiv? Stănică deveni odată misterios și diplomat. Iubirea mea, așa e dacă nu stai de vorbă cu mine. Eu țapăr interesele tale. Mă zbat pentru ele. Stau acolo ca să observ, ca să iau măsuri. Ce măsuri să iei? Tata ți-a dat casa și niște bani. Asta e tot și nimic mai mult. Mama e și mai încăpățânată decât el. Ea are în pe titi și pe Aurica și nu mai poți scoate nimic de la ea da, dar oamenii nu sunt eterni, știi? Nu vreau să te îmânhnesc. Ipoteza e depărtată. Într-o zi o să moară și ea. Eu vreau să învăț să-și facă bine interesele, să-și consolideze averea la care într-o zi poate să ai parte și tu. Lasă că mama știe să-și facă mai bine interesele decât crezi. Și apoi ești avocat, știi asta. S-a făcut act dotal. acum nu mai am niciun drept. Nu mă înțelegem o Costache, care poseda averea și nu are deocamdată niciun moștenitor legal, afară de voi. Acolo ai dreptul, indirect, firește. Olimpia păru interesată, dar văzu lucrurile în negru. El la mijloc nebuna aia de Otilia. Eu nu cred că moșul are să lase așa pe drumuri." Dar eu ce fac?" zise cu un aer jignit stănică. Eu observ, trachitele." Mai bine să-i vedea de afacerile tale. M-am plictisisat în de ușa altuia." Stănică și Olimpia ajunsese și intrase în casa lor și Olimpia își aruncase blana de vulpe pe marginea unui scaun și se dezbrăca obosită. Dormitorul arăta un interior improvizat și neglijat de oameni care nu fac gospodărie. Nici o mobilă nu se potrivea cu alta. Olimpia își scoase și rochia și, rămasă în jupon, își înoda părul în jurul capului. Pieptul și spatele rămase goale, viguroase. Stănică, într-un elan de sentimentalism, venit iptil și o săruta apăsat pe umăr. Ah!" protestă Olimpia, lasă-mă, sunt foarte obosită!" Stănică, contrariat, dădu altă ieșire sentimentelor lui. Olimpia, comora mea, poate nu mă mai iubești. Olimpia își aruncă ghetele din picioare după ce desfăcuse nasturii cu un ac de cap. E perfect explicabil. Ce sunt eu? Un nimic, un ratat. Ce ți-am adus eu? Nimic. Tinerețea ta, frumusețea ta, merita omagii mai mari, dar mă sacrific. Mă dau un din fața viitorului tău, ca și când n-aș fi fost. Olimpia se întinse pe spate și căscă spune un cuvânt și ești liberă. Îți să un sclav veșnic recunoscător, fiindcă orice ai zice tu, ai fost întâia mea mare dragoste și vei fi unica." Olimpia puse picior peste picior pe deasupra plapumei, privind în gol pe tăplia patului. A, poate nu vrei despărțirea de ochii lumii. Nu mă disprețuiești până într-acolo, încât să nu mă suferi în fața ochilor tăi. Dar poți și așa să fii fericită. Poate iubești pe cineva, Spunem, ca unui frate." Ce?" zise Aspru Olimpia fix. Stănică se fustici puțin. Zic, poate iubești pe cineva. Aspiri, mă rog, la altcineva. S-au mai văzut cazuri. Eu sunt un om inteligent. Suntem oameni moderne amândoi. Ne căutăm fiecare fericirea care ni se potrivește. Fără să o stricăm pe asta de azi. Eu sunt un om preocupat. Inapt pentru tine. Îți redau libertatea. Ne întâlnim, stăm la aceeași masă, ieșim în lume. Nimeni nu știe nimic. Cine ce are cu noi? E sănătos, e inteligent. Cum adică?" întrebă rar și ironic Olimpia. Eu îmi iau un amant, iar tu ești o amantă și ne facem casa loc de întâlnire?" Exagerez, n-am vrut să spun asta." Ești în drept să iubești frumusețea, luxul pe care eu nu ți le pot da." Și să-mi iau atunci un amant care să-mi facă lux și tu să trăiești de pe urma mea, nu?" Olimpiu, frumusețea mea, făcut stănică urcându-se în pat." Mă atinge în adâncul sufletului, sunt legat de tine pentru vecie. Uniunea noastră va fi pildă de constanță și lealitate." Lasă-mă să muncesc pentru tine. Să-ți fac un altar demn de frumusețea ta. Ai să vezi tu cine e stănică." Sufla în lampă, ordonă Olimpia. Stănică oftă și se execută. Gândul lui mergea departe de vorbe. Se gândea la Otilia și se învinovățea că nu știuse cum să o ia. Medita la Georgeta. Soia de nevastă pe aceasta din urmă nu era o afacere deocamdată. I-ar fi stricat relațiile. Mult mai bine ar fi fost omărite cu generalul sau măcar de formă cu altul ca apoi să o lanseze el. Ideea asta îi se în minte. Georgeta măritată și apoi văduvă, era o perlă. Trebuia distrusă odată situația aceea incertă de artistă. Stănică se întoarse cu spatele la Olimpia, care, făcuse la fel, se înfășură bine în plapumă și adormi aproape numai decât. Când, peste câteva vreme, Felix se duse din nou la Georgeta, află lucruri neașteptate. Uite, vezi ăsta?" făcu Georgeta arătându-i un portret al ei în creion. Cam chinuit, plat, dar corect, academic. Chici cine mi l-a făcut?" Felix nu putut să ghicească, fiindcă acea ușoară intuiție de ordin stilistic îi era împiedicată de raționament. Domnul Tititulea, simpaticul dumitale văr, sau așa ceva. Dar de unde îl cunoști? A, nu știi, zise Georgeta. E o poveste întreagă. Mi l a adus aici, tamne sam stănică. Nu și nu să-mi facă portretul. E un molău care te privește fix și înghite mereu de te apucă capul. A venit nu știu de câte ori săracu până a terminat drăcia asta. Nici nu seamănă. Ce, așa bătrână sunt eu? Începuse să mă cam îndesemuțește, să mă apuce de mână. Am râs grozav. N-aș dormi cu rusul ăsta în casă, nici să mă tai. Dar pare de treabă, săracul. Ce zici?" Da," confirmă Felix. Și e de familie bună, nu?" Sigur. În sfârșit nu mă interesează. Numai nu știu cum să scap de el. Mă jănez să-l și mi-e milă chiar că mă privește cu niște ochi. Doamne, sunt o fată bună." Și ce vrea?" întrebă Felix cu un început de egoism." Ce vrea, Dumnezeu știe. Îmi închipuie eu ce-ar vrea el, dar asta nu se poate. Fii pe pace. De fapt, titiș pierduse iarăși liniștea. Suna în fiecare zi aproape la ușa Georgetei, sub un pretext oarecare, ședea pe scaun zâmbind prostește, fără să-i spună nimic, încerca să o tragă de mână. Îi aducea desene rămate și îi le bătea în perete. Georgeta, fată cu gust, le scotea numai decât, dar se repezea să le pună la loc când îl auzea venind. Chestiunea devenea cam plictisitoare. Georgeta se hotărâ să-l droage pe stănică, să pună odată capăt jocului. Stănică, auzind asta, sări deodată în sus. Ești o recunoscătoare. Nu-ți dai seama că eu îți vreau binele cu sacrificiul fericirii mele, fiindcă idealul vieții mele ar fi să fie nevasta mea. Știi tu cum te iubește băiatul ăsta? Nebunește!" O să-mi spui așa și pe dincolo bleg, recunosc Nu, frumos, nu deștept, de acord Ăsta e tocmai omul care-ți trebuie Generalul nu te ia de nevastă că nu lasă rudele Îl pun sub interdicție, mai mult scos de la el așa Cât ai câștiga să fii măritată, Madame Tulea, admirabil Băiatul ăsta? Numai decât te ia de nevastă, îți garantez eu consințământul rudelor Faci nuntă în regulă, intri în rândul oamenilor și pe urmă dacă nu-ți place Îl lași în plata lui Dumnezeu cum o să fac una ca asta? Am scrupule. Nu-s așa infernală. Dacă m-aș înțeleg să rămân măritată, bineînțeles, cu condiția să nu-mi facă viața prea austeră. Păi tocmai asta e. Titi e un băiat de zahăr, un om nul, artist. Trece prin lumea orbește. Lasă-mă pe mine să depilotez. Ai să mă binecuvântezi." Georgeta aș bătea joc în fond de Titi, dar omul îi se părea blând de treabă. Ideea de a se mărita o flăcără subit. Făcut generalului câteva aluzii glumețe, la posibilitatea de a se mărita cu el, dar acesta o galant de bărbie și îi spuse Meriți mai mult decât un reformat ca mine Poate că stănica avea dreptate, măritându-se intra în altă lume Poate apoi să divorțeze, dacă nu se înțelegeau, cu consințăântul chiar al lui Titi Cu această fantezie în cap, primii pe Titi mai afabil Acesta, știind pe din afară lecția învățată în cealaltă scurtă căznicie Declară solemn că dorește să-i dea numele cum?" întrebă amuzată Georgeta. Titi repetă în sudori, dar părinții dumitale ce zic? Acum Titi, sigur, pe bunăvoința Aglaei, își propuse să nu mai facă lucrurile în taină. Părinții mei aprobă, însă trebuie să te vadă." Georgeta râse. Inteligența îi spunea că face prostii. Un sentiment ciudat îi dădea brânci în această combinație falsă. Se lăsă dusă într-o bună zi de Stanica și Titi la aglaie. Felix nu știa absolut nimic. Simion o privi cu mâinile deschise și zise fi «Fii binevenită pe muntele Olivierilor!» Fata, surprinsă, întrebă din ochi pe stănică, dar acesta o trase înainte. Aglaie o privi de la cap până la picioare, cu o atenție ostentativă spre a nu se păcăli, în schimb, aurica fu entuziasmată. «Vai zise ea ce frumoasă sunteți, domnișoară! Mamă, o să fie fericirea lui Titi!» e o cercetă, o întrebă de toate, îi făcu aluzii clare la necesitatea ca nora ei să fie o fată de treabă, nu o dezmânțată, îi scodit ce zestre are. Stănică făcu minun de prezență de spirit, mințind, luând vorba din gurea georgetei, înflorind generalul deveni unchiul general, șantanul teatru, Georgeta era un fenomen de cumințenie, o artistă extraordinară, care împreună cu Titi ar fi dat familia tipică de artiști. Georgeta se venise după atâta interogatoriu, deși o ciudată mulțumire o cuprindea să se vadă luată în serios, îmbrăzișată într-o familie sărutată pe obraz. Jucă o piesă inedită, Titi zise cu posomorurea aceea care era prevestirea unei încăpățânări de bou și cu care Aglaia o cunoștea așa de bine. Mamă, eu vreau să o iau pe domnișoara Georgeta. Dragă, zise Aglaie. Nu eu mă mărit, el se însoară Îi place Treaba lui, să fiți fericiți Asta e esențialul Nu întreb cine ești și de unde vii Era în indiferența ei Una care atinsese pe Georgeta Hotărâtă tocmai prin asta să facă tot ce-i stă în putință Să scape de condiția ei din tâi După această întrevedere Stănică întreținu flacăra în amândouă părțile Georgeta, zicea el, într-o parte are trusou, ceva parale, ceea ce era adevărat și pe generalul protector, Titi, spunea el din coace, va avea casă de locuit și va primi și el o sumă de bani, ceea ce iarăși era adevărat. Aglai se obișnuia de de mult cu ideea, încât, deși aflase, nu se știe cum ceva de Georgeta fu câștigată cauzei. Era mândră că avea artistă în familie. Titi era un băiat cu minte, care asculta pe mama. La cea mai mică insinuație despre onestitatea Georgetei, răspundea înțepată. Mai bine așa, fată care a iubit și a schimbat s-a potolit acum și ține la casă, decât stricate de-astea cu mască de mirosițe. Eu nu-mi vinovățesc pe ea, ci pe bărbații care se țin de capul fetelor frumoase." «Mamă!» aprobă aurica extaziată. «Frumoasă e! De ce nu m-am născut și eu așa?» Era decis să ia lecții de frivolitate de la Georgeta, adică în vreme ce Georgeta era ambiată de viața casnică, familia Tulea glorifica pe demimondene. Mondene. În cele din urmă, Felix află combinația din chiar gura lui Stănică. Titi Aldumitale, îi spuse acesta, dă o lovitură, o ia de nevastă pe Georgeta, fata faină. Lui Felix îi se făcu negură înaintea ochilor și se întrebă singur de ce. În definitiv nu iubea pe Georgeta, și n -avea nimic cu ea decât legături care nu-i obligă pe niciunul la nimic. În lipsa Otiliei însă pusese în Georgeta ceva din puterea lui de prietenie pentru femei. Îi se părea odios ca o fată inteligentă, fie și ușoară ca Georgeta să arunce ochii asupra lui Titi. Era ca și când ar fi stabilit o comparație între Titi și el. Felix se simție umilit, înșelat din nou în sentimentele lui față de femei. Se scrută bine și-și mărturisi că era ciudă pe Titi, că era gelos și invidios. Își zise de la început că era cu minte să nu se amestece în chestiunea aceasta. Dar apoi, reprezentându-și noua situație, văzu că e mai grea. N-ar fi putut da niciodată ochii cu Titi și ceilalți fără a avea un sentiment de complicitate. Georgeta fusese amanta lui și fără îndoială că ar fi continuat să fie și mai departe, fiindcă nu și-o putea închipui pe fată făcând acum pe Austera. Căsătoria i-a apărut din toate punctele de vedere absurdă și în cazul lui Viril, își găsi numai decât un aliat în obligația de a deschide ochii Georgetei. După ce o învinovăci pe fată de discreție culpabilă, aceasta se apără spunând că nu era nimic sigur, căs nu mai vorbe de a lui Stănică. O întrebă: Știi bine care e situația lui Titi, ce fel de om e? Nu, îmi închipui că nu e criminal, mă sperii. Titi a mai fost căsătorit. Georgeta rămase cu gura căscată. Combinația lui Stănică, în aparență în favoarea sa, apărea acum ca o manoperă de a căpătui un junebleg care sta pe capul părinților. Auzi, dumneata, spunem tot, Felix!" Felix îi povesti fără exagerări, dar cu o răceală ironică intenționată, toată istoria lui Titi, căsătoria cu Ana, încăpățânările sale, maniile, printre care nu uită legănatul, supunerea la instrucțiile Aglaei, convingerea lui Simion că era nebun și că un factor ereditar păsa și asupra lui Titi. Toată fantezia matrimoniana Georgetei, care se ținea numai de o vanitate de fată cu viață neregulată, se spulberă. Georgeta a început să râdă cu lacrimi. Felix zise ea, orice om are un gărgăune. Eu, Georgeta, fată cu libertate de gândire și capabilă să sucesc capul la trei general deodată, măritată cu un desenator, dar e absurd. Felix, ești prietenul meu. Pe stănică am să-l dau afară. Însă nu-l dădu, atât de nevinovat părea la față când intră pe ușă chiar în acea zi. se parcă n-aia schimbarea. Ascultă stănică, tot mai susții să am mă mărit cu ursul tău? Eu? Cum desconsiderați bunele mele sentimente? Mă uitam la tine și la Felix. Ce tinerețe și frumusețe! Vă invidiez! Iubiți-vă, bucurați-vă de viață, dați-le dracului de prejudecăți! Știți de ce am venit? Am venit să te întreb, frățește, vrei cu dinadinsul să-l pe Titi?" Ei s-au prins, o iau în serios. Eu am făcut o glumă acolo, dar sunt dator să vă previu. Titi ăsta nu e cum îl vezi, e ca un catâr, soacră mea!" Nu e nici o sfântă. E o onoare pentru mine să-mi fi cumnată. Întâi de toate însă vreau să-ți fiu prieten. Nu-i așa, domnule Felix?"